Baxır qarqış nəcə eləyir. Haqqsız yerə qarqış eləsə, yox. Tutaq ki, məsələn sənə deyir ki, namaz qılma. Sən namaz qılsan, deyir, başlayır qarqış eləməyə. Ki, bu məsələdə onun sözünü qülaq asmasan. Burada qarqış xeyri yoxdur. Deyir. Nə deyirdisin? Deyir? Haydındır. Amma haqlı yerə olsa, keçir. Haqlı yerə tutaq ki, sözünü qülaq asmadım haqlı elə ansi qədər, bula axımalıydın, ası oldun. Qarğış iləsə keçir əlbəttə, özə qadınlar çox ehtiyatda olmadılar, çox vaq qadınlar qarğış iləyir uşağa və bəzilərə fikir vermir, nə deyirlər, çox vaq görürsən istəndirəndə o sal başlayır qarğış iləməyə və gerək ehtiyatda olalar ki, çox qarğışla Allah-ı Təhələ dua qəbul, qəbul edir, özlə valideynin duasını Allah-ı Təhələ qəbul edir, evlat üçün. Aydındır, qadınlar bu məsələdə fik Və lakin haqqsız yerə qarğış olunsa, o qarğış keçmir. Ya sonra burada yenə başqa sualdır, deyir ki, əgər ata, ana, ana, ata namaz qılmağa, başı bağlımağa, başı bağlı gəzməyə, müsəlmana aid olan şeylərə razı deyilsə və ya cənnətin, cənnəmin olmamağını, yoxluğunu qəti Demək. Miətlə validənin birdən əgər halaldirsə, tutaq ki, qoymur namaz qılmaq və ya namaz və ya kis baxırsa namaz qılmağa. Və ya baş bağlama və sarraya və ya qoymursa və ya qoyursa və laq pis baxır. Görürük bunlar hərisi bir şeydir, nağıldır. Və ya cənnətdən cəhənnəmə. Şeyosp ki bu asiləyin əlamətləridir, küfrün əlamətləri. Kafir olmasalar da bu küfrdür. Cənnətə cənnətə inanmaq küfrdür, şək gəlmək küfrdür. Şək. Ha. Başa çın cahidlər vəsaitə vəsaitə zaman və, və, və məkan söhbətləri vəsaitə o qaydaları tətbiq edirsən sonra e, lakin onlarla yaxşı davran. Yəni ata-ana boynundakı boynundakı ata-ana hüququ var ha. Ola O demə diyor ki, yəni cənnə, cənnətdə inanmırsa onun sözünün qulaq asma. Hancıq qulaq asma, asma o yerlərdə qulaq asma lazımdır. Qulaq asma ki, asili olsa, aydındır, asili olsa qulaq asma, vəlakin yenə yaxşı davran. Yaxşı davran və əgər ailədə doğrudan hələ olur görürsən, atana razı olmur dində e, təbii ki, ən birinci nəsilyyət iləyidir ki, o cür müsəlmanlara ki, birinci səbirləsinlər, ağırdır, biz ola başa çıxırıyanmışsın. Ağır dolar çox və görsən, ərdən, adi namazını səddə edirlər, Həl, sən nəsə başqa cürdür bu, nəsə səyir, səvirləmək lazım, səvirləmək lazım, səvirlər. Deməli, biz keçən dərsimizdə keçdiyik və lakin bir-iki dənə bəlkə sual verəyik, ya yadınızda qalıb, yoxsa yoxdur. Məsələn, suallardan biri, Şəriyyət neçə əsas üzərindədir? Sual 3 Hə, hansılardır? İcma, əhsən Yaxşı, sonra həmçinin icma necə sayılır? Hansı icma sayılır? Hansı hansı icma gəlir ola? Üç əsr İcma şərti nədir? Hansı icma, icma sayılır? Üç əsrdəki olan sərəv Salihin icması Lakin sonrakılar nə üçün saymır? Çünki halında dolanda səslənmə kəsilib. Yo, üç əzər deyib o başqa. Başqa səhvə şeyx burada qeyd elədi. şey. Yo. Səbəb nədir? Şəxtidir. Ayrılma. Hə, ayrılıb lağla ona görə daha yığışmaq bir fikrə zadır çünki hə, dəyişib, fərqlənib biraz onu görə. Daha sonra Şeyh buyurur rahimehullah Lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem an ummatohu setaftariqu ala 73 firqa kulluha fi'n-nar illa wahida wa hiya el-cemaa Şeyh rahimehullah Deməli, Əhməd, Əbu Davud və İbn-i Maci rivayət edib. Və Əhədisi səhiyyidir. Ona görə Şeyh Albani səhiy silsiləsində bu hədisi gətirib. Və gəlib, deməli, Əbu Xurayradan, həmçinin Maviədən, həmçinin Amr İbn-i Ofdan. Və Əhədisi də peyambar sahasını deyir ki, ümumətim 73 yeri bölünəcək. Hamı cəhənnəmli idi birindən başqa Dedilər ki, bəs hansısa da dedi ki, onlar cəmaatdır Cəmaat bir dənə, o bir dənədir Balakı bu hədis o dəmədə 72-si hamısı gerəcək cəhənnəmə Kim o 72-də gerəcəklə birbaşa cəhənnəmə Cəhənnətdə bulasın yoxdur, yox Ola bilər cəhənnəmə gedməyənlər olsun buların içində Ola bilər, çünki qıyamətin əhvalının biz keçmişik yaxı Onu görürsən insanlar, bəzilə görürsən günahları Çox olacaq Allah subhan təala bağışlayacağı şəfaət ilə və ya peyğəmbər şəfaətinə və ya başqasının şəfaətinə kim Allah subhan təala icazə Ola bilər belə ehtimala var. İstisnalar olacaq. Yəni o demək ki, bu 72 kişi hamısı cənnəmdəli idi, qutardı və əbədi. Yəni xavariclər və mötəssilər. Hədis də həmçinin göstərir ki, ümmət əhli kitabları oxuyacaq. Çünki əhli kitab da peyğəmbər ki, Yahudilər 71 yerə Nəslənələyə 72 yerə bölünüblər və mənim ümumətim isə 73 yerə bölünücək. Hədis bələdir. Və bu hədisdə ümumiyyətlə Peyyəmbər s.ə.v. birinci nəh dedir ki, baxın, oxuşam in olaraq. Və həmçinin ixtilafı nəh edir ki, ixtilafın təhlükəli olmağını qeyd edir. Çünki o 72 hamısı ixtilafın səbəbini bölündülər. Və bəzi alimlər qeyd ediblər bu 72 indi var, yoxsa, yoxdur. Olub və yaxsa hələn olacaq. Allah ilə bəzilə deyib, artıq bunlar var və bəzilə deyib ki, bunlar ümumilikdə 5-6 dənə firqədəndir, bölünürlər, 72 olublar. Məsələn, firqələrlə. Bəzilə deyib, Allah bilir. Lakin haq budur ki, bu hədşi şərihliyəndə demək lazımdır ki, haq budur ki, bu firqələr məlumdur. Yəni biz deməliyik ki, abi, bu firqə 100% bundur. Lakin ehtimal edə bilərik ki, məsələn, sünnədən çıxan, yəni Rasul sallallahu əleyhi və səlləm yolundan. Şeyəsə görə Rasul sallallahu yolundan çıxan o firqələrin birindədir 72-nin. O lakin deyə bilərik ki, bəli, filan firqə sirat-ı müstaqimdən çıxıb. Sirat-ı müstaqim yəni Allah və Rasulun yoluna, icmanın yoluna. Bəzilər çox çıxıb, uzaqlaşıblar. Hətta günü o günlə görsəmirlər. Amma bəzilə isə uzaqdan belə görsənirlər. Qa hə? bələ. Qa bəzilə yıxılır, əldən çıxır, sonra tərzdən yıxılır. Və külə yapar, o tərəfə sonra gəlir. Sonra şeyh Rəhimullah deyir ki, şeyh, yəni, peğəmbər salasən buyurur ki, o cəmaatdır. Deməli, cəmaat, Oldu ki, haqlan getməy. Cemaat odur mə, çünki bəzə indi balaca uşaqlar çıxıb ortaya. Yaşda və ya elmdə. Və elmi yaşı çoxdubu ola ki, elmdə uşaqdır. Çünki belə şey uşaqla danışılınca. Ona görə uşaqları oxşatdılar. Bilənlər olardı. Bəziləri çıxıb cəhət yoxdur. Və olmaq lazımdır və cəmaat geri əmir ül olsun, hüccət-ül-İsləm və bunu beyyət olunur və s. və s. İqtisad naziri, nə bilim, xaricdan naziri, daxilicdan naziri və s. Təbii ki, bu, avam deyir, avam hansı ki, dininlə, nə də İslamdan başa çıxınır, dünyadan da. Cəmaat şərtində o demə diyor, əmir olsun. Cəmaat şərtində o da ki, haqq ola, olsun. Haqq yolundan gel. Haqq yolundan geçsən, Tək də olsun, cəmaat saləcəksən. Əsas o da haqqla gedəsən. Ayrıq, və Peyyambər salsın, dedi ki, o cəmaatdır. Başqa hədisdə həmən ləfsdə gəlib, vəlakin, bir az fərqlənib. O cəmaat şərh olunur. Biri deyə bilər ki, cəmaat odur ki, bir dəstək yolda o cəmaatdır. Vəlakin, başqa hədis göstər hansı cəmaatdır. Soruşlar yarısılar, hansıdır o firqə yol, dedi ki, kim mənim və mənim sahabələm yolundadır Cəmaat odur ki, kim, Rəsul sağlısı yolda da bir də sahə bilənin, cəmaat o səliq. Yoxsa bir dəstə məsələni bir müəssisədə işləyir, o da cəmaatdır. Yığışıblar, bir dəstə şey, gedirlər və ya bir dəstə gedirlər, o da cəmaatdır. O demək diyor ki, nəcə təhlib budur, tək tək qəzənlər olar cəhənnlə məhlinləri, yox. Yəni, cəmaat odur ki, haqla gedər. cemaat odur ki, Peyyəmbar sağlısı yolda olar, sahə bilənin, haqq odur Sonra şeyx buyurur ki, vafi hadisi, o nə o qala, o deyir, "Onlar kim kənənə kimi mənim üzərində bu gün və əhsabim." Kim bu o deyir cemaat, kim bu gün mən necə haldayam, o cür və səhabələrim necə haldadır o cür, yol, o yoldatsa. Ola ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri də qeyd etdi, lakin səhabələr məsum deyil. xəta da eliblər, elhamdullah xəta eliblər. Çünki xata eləmək olan kamilliyindəndir. Xata eləməsəydilər bəziləri deyir, "O filan sabinin növbələ deyir. O filan sabinin məmlək idi, yoxsa nə idi? Cəbrayilzad idi." Yəni təcəbbürlənir. Təcəbbürlənmir, əksinə. Onların xəta eləməsi olan kamilliyindədir. İnsan xəta etməlidir. Düzlüdük, heç bilə belə xətalama. Yəni sən istəməsən də xəta alınır. İnsanlar da özün qorxu görsə xəta edir. Bu insan kamilliyindəndir. Aydınlıq o insan xətalı və naqisdir. Onu peygəmbər salsam xəta eləmeyən Allah Subhanahu təalidir. Səhv və sairə. O məxluqsa ona görə peygəmbər salsam bunu hər insan ola xəta edənə, hər insan ola. Ən xoş elə xətanənə edənlər, tövbə edənlərdir. Hansı ki, xətalan dan dönənlər, düzəldənə xətalan ə bu hadisdə üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kün mənim və səhabələrin cemaati şərh eləyir. Ona görə şeyx deyir ki, sar al il mahad al xalis en şubuh hum ehli deyir, bu dinlə gedən, tutunanlar, ən xalis tutunanlar onlar əhlüs sünnə və al cemaa salihlər. Əhlüs sünnə düşdüblər, ola sünnətlə gediblər. Lakin deyə bilərsən ki, çoxsu sünnətlə gedir, yox. Fərq var. Bir var sünnətlə gedir, bidət də həmçinin qarışıq. Lakin əhlüsünnə deyəndə, yəni sünnətlə gedənlər, hansı ki, bidəti qəbul etməyənlər, bidətdən uzaq duyanlar əhlüsünnədir. Yoxsa biri deyə bilər, mən də əhlüsünnəyəm, mən də sünnətlə gedirəm deyib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətlə. Lakin bidət də o əhlüsünnə sayılmır. Ona görə əşəarilər, Maturidilər ola əhlüsünnədir. Əhlüsünnə əhl ki, kim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yoluna. Odır, bidəti qəbul nəmir Aydın da odır Və Həmsinin cəma Cəma adnəş oldu Haq yolda getdiklərini görə Tək olsun da Sünnətlə geçsin, bidəti qəbul nəməsin Xüsusiyyətlərini alsın, sələfin Sən cemaat saləcək inşallah Sonra şeyx buyurur ki Rəhəməhullah Vafihim və həmsinə onlardan, yəni əhlüsünnə məcma adam. Və fihim əs Onlardan sadiqlər də var. Sıddiqlər. Və ən birinci sıddiq kimdir? Peyğəmbər Əbu Bəkr rəziyallahu anh. Və nə vaxt onun sıddiq dedilər? Nə vaxt bu adı alıb? Məracə O vaxt ki, Məracəyə bir prosesə salın Müşriklər də dedilər: "A, indi yayacaq ki, bu ola bilməz axı öz də birinci sahabilər istəyirlər, şübhə yayısınlar, çıxarsınlar dinlə. Gətlər Əbu Bekirin yanına, bildilər ki, Əbu Bekir dönsə, çoxsuz döndürsək. Əbu Bekir Peyğamberdə sonra gəlirdi, həmmi işi gəlib, ona görə ölənlərini də səhəsələ on qoydular. Ətən, müşriklər də Peyğamber salı sonra Əbu görürdülər. Ona görə Uhud döyüşündə, yaralananda çəkildilər dağa. Misəlmanlar, Uhud dağına çıxdılar. Muşiklər 1 milyard azı ölüb yoxsa yox. Dedi ki, Abu Cabr o zaman müşiklərdən gəl bir idi ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə çağırır, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə titrənməyin. Titrənmədi, elə bidlər ki ölüb. Sonra Abu Bakr təsəmmülə müşiklər də Peygəmbər sallallahu əleyhi və Bakır Əbəşri Deməli, Abu Bakr gördü ki, Abubakır, dedi ki, rahat dinlənməyin. Sonra də Ömər. Sonra Ebu Bakır da Öməri görürsə. Lakin Ömər dillənə, yəni istəndi dillənəməddi, dilləndi. O belə. Onun qələ ən birinci səddik abu Bakırdır, radıyallahu anh o. Və həmsinin e, e, Həmsinin, şeyh buyurur ki, və fihim şuhədə, həmsinin onlardan şəhidlər var. Şəhidlər burada iki mənadadır. Həm şahidlər, Yəni, az ki, şah, haqqa şəhadət edənlər, ilm əhləyindir. Və həmsinində doğrudandır şəhidlər. Şəhidlər, yəni bu yolda gidən, inşallah, haqqq üzərində ölən şəhiddir, inşallah. Çünki bu, Allahın yoludur. Rasul sahəsinin yolu, Allahın yoludur. Allah yolunda kim ölürsə, əsas şəhid olmaq üçün nə lazımdır? Cihad olmalıdır, yox. Bəzi lərə başa şükür ki, cihad olmalıdır, şəhid olmaq üçün. Ola bilər, cihad olsun, şəhid olmasın orada heç kəs. Aydındır. Şəhid olmaq üçün cihad döyür, lazımdır. Bəzi deyir ki, o, uşaq-muşaq çıxır ortaya, deyilər, biz Qarabağa gelməyəcək, çünki orada şeydir, bu, cihad döyür, bəs, bəs, şəhid olmaq üçün şəhid olmaq üçün qədər. O, elə başa düşüb ki, e, şəhid olmaq üçün qərək cihad olaq. Yox, şəhid olmaq üçün qədər, xətad olmaq üçün Şəhid olmaq üçün ki, kim Allahın adını yüksək tutmaq üçün. Ölür. Şəhid odur. Qarabağda sən o niyyətlə ölsün, inşallah şəhidsən. Yəni, adam var cihadda ölür, şəhid döyür. Niyyət başqaydı, aydındır. Eləsi var, məsələn, gerir pul qazanmağa ola. Bir aylıq, iki aylıq gerir pul qazanmağa. O ölsün, şəhid döyür ki, aydındır. Ona görə Qarabağ e, cihada daha oxşayır, başqa illərdən. Çünki başqa yerlərdə cihad da öyüldü, axı, indi də yoxdur. Çünki orada da həmçini. Çünki orada başqa yerlərdə görsən müstəqillik, qalxı biri, kristol, istirzad, üçdən nəfər cəmaatdan istifadə edir. Qarışdırırlar aranı, görürlər, alınmadı. Qaçırlar, qaçırlar yerlə, istəyir, ölkələ pepsi içməyəm. <gülüyor> Mən sizə həqiqətdən naaşdım. O, bələdir. Sonra qalır millət, bu müstəqilliyə davamlayır. Amma əslində müstəqillik də olmur, heç nə. Müstəqillik sonra gök, sonra İslam, zat, qarışır hər şey bir-birinə. Bir dəstə deyir ki, mən öz millətiyim, bir dəstə vətən, bir dəstə nə biləyim, şey, xilafət və s. Dönür bu, oxşayır. Nəyə? Allah bilir. Allah başa sınır, nə ad versin buna? Fitnə, fitnədir, indi müharibələr fitnədir. Özün, müharibələr kimi deyir, müsəlmanlar, müsəlmanlarla müsləlmanlar. Və ya da Allah, bizim bir tərəfdə kafirlərlə müsəlmanlar qarşı olsun, aydınlayıb. Ona görə Qarabağ laf belə şeydir cihada, çünki Qarabağda cihad şəhətləri var, məyyən şəhətləri. Vala ki, biz ne de demirik cihadda orada, vala ki, döyüşmək lazımdır. Çünki orada zəbd olunub ermənilər tərəfindən, kafirlər tərəfindən. O daha cihada layiqdir. Biz danışmırıq. Bula gətirlər bizə yazmaq istiləhər hansı ki Orada cihaddə döyüşüdü vəs-Bədir döyüşüdü və s. Həmzə rəziyullah ilə ordadılar. deməli burada e, şəhid Çünövdə. Həm elm əhli hansı ki şəhidlər haqqə şahidət edirlər, həmçinin şəhidlər və şəhid məsələn filan ki şəhid idi. Demə filan Deyinə ki, inşallah istəyirik Allah-u Teala onun qəbul etsin. La, və ya həqiqə cihad olsaydı, və ya həqiqə cihad növşu yoxdur, sual. Çünki şərtlər yoxdur. Şərtlər. Sən namazın vaxtı girmiyib, zöhrünün. 12-də qılson. Bax, mənə namazdır. Və lakin namaz saləci, yox. Çünki birinci sən birinci şərtin yerini yetirməm Namazın vaxtı girmiyib. İkinci, sən qüsüllü qüsülsün, boyunda qüsül var, qüsül almamış, gəl namaz qulsun, biz içiyyik, baxmaq namazdır, düz deyir, rüku var, səcdə, təşəhüd oxuyursan, secdə Sübhane Rabbili ələ deyirsən, lakin biz sənə deyirsiz, namazın düzgün deyirsən, çünki sən namazın şərtlərindən birini gətirmədin, boyunda cənabə qüsü var, qüsül almamış, gəl namaz qumsan. Gəl, namaz qulsun, namaz salıcın, yox. Baxmaq, rüku var Bir çox səcdə olsa qutardı. Namazdı, yox. Oxşur namazı, lakin batıldır namaz. Allah onun namazını qəbul eləmə. Çünki o da səhv ona görə, yəni e, cihadın şərtləri var. Ən birinci şərti xəlifə ola, gərək. Xəlifə. Ona görə Osmanlılardan sonra cihad elməyə düşkün deyil. Çünki müsəlmanlar bölündülər zəiflədilər zəifliyi də cihad eləmək olmaz zəif olan vaxtı cihad eləmək olmaz haramdır çünki zəif ola ola cihad ölösün laq pisiləyəcək sən vəziyyəti sən təsə zəifsən çıxırsan çıx məhləyə 15 nəfər qabağına deyilə ki sizdür döyüsün mən siz tamıram həlisi bir dənə yuğunu qoyusa başından əzildir Zəifsən Ona görə Zəif elən vaxt olan vaxtı Cihad eləmək olmaz Canın şəhətləndən biri qüvvət ola Yoxdur, yoxdur, heç bir şərd Ona görə kim danışır, dəlilsizdir Biz heç-kizə etiraz eləmərik Allah, biz dua eləyirik bütün müsəlmanlara Və lakin Don qəyindirmək olmaz Şəriyyətlə gerək danışaq Elə də öyrə, Allahın hükmü ilə hükm verək Gerək Allahın hükmü ilə hükm verək Şəriyyət, Allahın hükmü odur ki, elmdən danışmaq, Quran, sünnədə nə deyib, icma. Sonra şeyh buyurur ki, rəhamunallahu, vafihim salihun. Deməli, şəhid olmaq üçün, deyəməsən, filan ki, şəhid deyə bilərsən ki, istəyirik ki, Allah s.ə.q. falan kəsi şəhidlərdən etsin. Şəhid kim qəbul etsin, bu cür demək lazımdır. Həmçün, sonra şeyh buyurur ki, vafihim salihun. Həmçün, onlardan salihlər də var. Yəni, miatlı onlar hamısı salih e, islah edir. Yəni islah edənlər olar. Haqqı diyen islah edər. İslah. Yəni düzəldərlər. Allah ki, bidət və s. küfr, şirk törəyib salihlə düzəldərlər. Maşallah, ki, İslam da sıratımızdır, yol budur. Əylimiz biraz. Həmçinin onlar islah edərlər. Sonra şeyx buyurur ki, va minhum a'lamul huda Həmsinin onlardan deyir Ələm-ül-hudə Hidayət yolunda ələm Yəni ə, Bariz olan şəxslər var Görsənən Ələm uca şey deyirlər dağ, Dağlara Dağlar ki, məlumdur, görsənən uzaqdan Orada elm əhlini ələmlər deyiblər Ki görünənlər Yolu tapmaq üçün Məsələn, dağ oradan Gədərsən ora Elm əhlidə hələdir və həmçinin məsab-i luhuda, zülmətdə işıqlandıran insanlar var, yəni elm əhli. Və, və onların öz fəzilətləri var və وَفِيهِمُ الْأَبْدَلِ Həmçinin onlarda belədir ki, elm əhli ölsə başqası onun yerinə gəlir, başqası onun yerinə gəlir, yəni qutarmır. Əbdəl yəni bu cəhətdən, yəni dəyişirlər yerləri. Biri gedir, o birisi gəlir onun yerinə, biri gedir, o birisi gəlir onun yerinə. Bələ فَفِيهِمْ اَيْمَّةُ الدِّينِ اَلَّذ۪ينَ اَجْوَى الْمُسْلِمُونَ ələ hidayətiyin. Və həmçə olarda e, din, dində اəmmələr var, yani imamlar, hansı ki bütün müsəlmanlar cəm olublar oların yolunda. Yani اəmmə diyəndə, yani imamlar, yani nezərdə tutulur İmam-ı Ahmet, Şafii, Malik, Abu Hanifa, Süfyan-ı Səvri, e, Bakir, Cağfir-ı Sadiq, mesələn, Şeyhül Çox dətin artıq. Hə, sonra Şeyx buyurur ki, "Və ham taifətun mansura." Onlardır deyir, kömək yolunan taifa. Yəni Allah Subhanahu tərəfindən. Bu, Əl-Usulun al sifətlərindən biridir. Taifətun mansura. Kömək yolunan taifa. Və Şeyx burada sonra deyir ki, "Qala allədin qala fihim." Hansılar ki, onlar demiş, onlar barədə peyğəmbər salsın buyuruq. "Lə təzallu taifətun min ummati al-haqqi mansurin." Mansu mansurid. Deyir, Peyhəmbar salsın, deyir ki, Lə təzəluq, ümmətim olacaq, yəni daima. Onlar haqq əhlə olacaq, onları daima Allah s.ə.q. eləyəcək. Kimdə olar? Lə yədurruhum, mən xalifahım. Onlara, vələ, mən xəzələhum. Onlara, kim onlara qarşı olsa, onlara zələr veriməcək. Zələr verə bilməcək. Lakin əziyyət verə biləcək. Demədir, rəsul salsın əziyyəti, dedi zələr. Əziyyət verici elə, lakin o əziyyət zərər olmayaca olaraq. Əziyyət olacaq, lakin zərər yox. Hətta taquma hətta qiyamət kopanacaq. Yəni o hak haqqı ahli qiyamətə can var. Balakin bəziləri deyirlər ki, bu hədis biraz başqa hədis, biraz bu məsələdə şübhə gətirib bizə. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir axı, şər olacaq. Qiyamət olanda pis adamlar olacaq ancaq. Bəs burada ədistə deyir ki, hətta qiyamətəcəm. Yəni qiyaməti yaxınacaq. Yoxsa qiyaməti az qalmış, bir duman gələcək və haqqı əhli hamı öləcək, yaxşılar, hamı öləcək. Qalacaq şərəhli. Şərəhli olarsın, olacaq qiyamət. Və onlara, inşallah, qiyamət ocaq olacaq və belə biz inşallah qutarırıq kitabı və şeyx axırda dua elir ki, ən yaxanı Allah subhanahu təaladir biz onlardan eləsin. Daha sonra şeyx deyir ki, mallah ya sayha qulubuna bizim qəlblərimizi sabitləsin bu yolda. Allah ki bu yola gələndən sonra bu yoldan döndərməsin. Və öz rəhməti ilə. Çünki o vahabdır. Allah daha düzün bilir. Bu peyğəmbər salasın, salavat, onun əhl-əbeytinə Salavat gətirəndən sonra şeyh qutarır sözü, qutardı. Bə, bu cür kitab qutardı. Bə, biz də dua edir ki, Allah bizi inşallah işlə faydanlardan etsin. Həmçinin başqa kitabları da nəsib etsin, bu cür oxuyaq, qutaraq, faydalanaq. Və bizə Allah haqqda sabit edəsin inşallah. Və burada Allah adlarından bir vahhaq. Vahab Allah Subhanahu att taala adına bir də Quranda 3 yerdə gəlib. Innaka antel Vahab. Ey Səm Vahabsa. Avam Muxsa deyər Allah da Vaha kimiş. <gülüyor> <gülüyor> çox mənasını nədir o? Vahab yəni çox əta eliyən. Nəcə? Vahab çox bəxş çox. Təmənasız. Hə? Təmənasız. Hə, təmənasız Vahab. Allah Subhanahu Vahabdır. Olar deyəndə bizə Vahabi. E, Aleksan. Bu nə demək istiblər? Bəlkə demək istiblər ki, yəni biz yəni Allah'a ibadət edənlərik, yəni Əgər bu mənadasa düz deyirlər. Yəni Vahab Allahla adaxıdır. Yəni bunlar deyəndə Vahabi de, yəni də Allah'a ibadət edənlər. Yəni bəlkə o məqsəd deyirlərsə düz deyirlər. Bəli, biz həm Vahabi, həm Rəhmani, həm Xaliki həm əzizi həm rəhmi həm Allahi və belə, Allah əsmaq ismi məsəhətləri lakin avam avamın dərmanı nədir? Elm elmləşdiyəcək inşallah bu cür sabatsız avam fikirlər məhv olub gedəcək avamlarla